Naudu billahi min ash-shaytan r-rajim, bismillah r-rahman r-rahim Inn alhamdulillahi na ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu wa naudu billahi ta'ala min shuduri anfusina wa misayi'ati a'malina man yahdi illahu falamudilla lahu wa man yudlilhu falahadiyah lahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du I gjithë falëndërimi apsolut, i të konë vetëm Allahut Gjelle Jelaluhu, zotit të botra ve kryusit të gjithësis, për shëndajtjet tona më shira Allahut Gjelle Jelaluhu <coughs> dhe bekimet e ti, qofshin bimat mirin dhe zotrijun e për nga mërve, Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, bishok të ti besnik, bifaminat ti të ndarshme, dhe mbi bashotet ti të pastra dhe mbi të gjithë muslimanët të cilët të pasojnë dhe njëjë kërrrugën e ti më të mirë dhe në ditën e kiametit. Bashdojmë e lejën Allahu Gjellu Wa Ala në me cilën të cilën e fillum kapitullin rrit e rritës në fillum nga libri Maari Gjellu Kabul edhe është kapitullin nëndë i këti librit të cilën Hoxha e ka sild tekst në fillimin e kapitullit se ki kapitull është kapitull i mëjë rëndësishëm i gjithë librit. Dhe ki kapitull i nëndë i lidhë skajet e mesejleve të gjitha. Dhe më dhe kuptimi i kësaj mesejle, kuptimi i kësaj qështje të cilën e diskuto në hoxën në kapitull i nëndë, lidh i lidhë me litarë, i më bështjelë dhe i përkufizonë. Dhe jepë sësharim, fotografi, pasëshyrim të qartë të gjitha, meselave tjera të fes Allahu xhallahu xhallaluhu. Andaj, e cituam nga Sheikhul Islam Ibn Taymiyah se mos kuptimi i kësaj meseljeje rezulton që njerëzit nuk kanë mundësi ta përfit)^\ojnë fen Allahu xhallahu xhallaluhu, si qëduat apo më e keq çata shohin kontradiktore. Ta shohin kontradiktore dhe kjo është shumë e keqe. Ta mendosh Allahu xhallahu xhallaluhu se ka urdhë me diçka kontradiktore. Dërsa Shekhu Lisra më thotë, nuk e gëziston tekst në shpalje, këtë ka përqëllim nësë nësusë, e ka përqëllim hadithin dhe ajetin. Nuk do këtë ditë shka kontradiktore, vetëm se të na ditë shka nuk funksionon si duhet. Do më thonë, e shembolin qorin me dritën e Zotit. Fuqia e dritës, fuqia e dritës është të e të mave. Nëse vjenë dikush dhe nga polimizon dhe të tunë nuk e shohë si duhet këtë dritë, kam problem dhe të ndokët ersirë, i themi ti ki problem me vetën, ki problem me, me syte to, me disponimin tanë, me, me të brendshmën tane, për ndryshe, dritë e zotit është shume qartë. Edhe kur të folmi për dritën, se ajo e gëziston dhe është me fuqitë të madhe, kanë e bami, kanë darë dhe peshore, njerëzit më të shnojshë. Njerëzit më të shnojshë se ata mune me argumentue për dritën Allah u gjellë vahala e jo, do me dhonë ti mormi të verbrit dhe thojnë pasi këta kanë dëshmu se nuk është fort e fuqishmi këtë dritë, atër duhet të rrishikohet, jo nuk është e vërtejtë Anda Shekhull Islam, Ibnu Tejmje ka argumentu se mos kuptimi i definicionit të imanit dhe islamit me përcëptimët të duhra qishka arë shëriati duke përku vizu këta atëhere njërijut prej sendeve matëkësia, qka kanë mi rezultu e është, me me ndu për fejen e Zotit se ka në ta kontradikt. Se ka në ta kontradikt. A e kunder ta, mos kontradikta në Kur'an është argument për të vërtetën e vetë. Për shkak se nuk egzistën në Kur'an, kontradikt është argument për vërtetsin e ti. A da i për këtu e kuptoni ju, jo, për këtu e kuptoni ju, jo, se qafirave nuk ju do këtë hapë kjo? çka është në Kur'an. Pse? Për Khalilin, për defektin që ja kanë ata, jo Kur'ani. Për ata çka e ja kanë. Domthon, pse ata smurun me pranuesi kjo hak? Pse kjo ka diçka defekt, s'ka sharuar diçka, kanë mangët diçka, nuk është e plotë në shpjegimin e meselave, jo nuk është e vërtetë. E vërtetë është ata kanë defekt në vetvjetë të tyre. Të dhe mbi si zot shai kanë ato në zemrat e veta, ju doli se janë në defekt. Vet? I verbri, andaj Allah u gjelluar e thëtë, hel jes të wil a'ma wal basir, a është i barabar i verbri, me atë që ka kohë si dhe shef, atë që ka kohë si dhe shef, nuk jenë barabartë. Pse nuk jenë barabartë? Dhe mund, problemi është të kshikusi, jo të ajo që ka shikohet. Problemi është të shikusi, jo të ajo që ka shikohet. Andaj, kër Musa a.s. i kërkoj Zotit të vetë, të barë dhe kjo e te ala, të jam mundëson shikimin të Zotit, erini, endur, i lejk, ma mundësot të të shofë. E i takështu. Qe i dhe Allah u gjellohala? Lenë të rani, së mundësh me mpa. Dhe u kapën të zilit për këtë ajet, e kapën kështu, me të gëlltitme, me të kapë, me të fuqishme, dhe thanë, ha, kjo ajet argumenton se është e pa mundër të shikohet Zotit. është e pa mundër. Se, se kur musa kërkoj, a i thas mundësh. Ma djejë pruni shprejë në gjurë në arabe lën, e cilë është lidhësja, e cilë ahin në foljen e tashme dhe argumenton mohim të foljes përgjithmonë. Mohim të foljes përgjithmonë për të ardhëmë. Dhe kjo është deb debati madhë që ka ja kanë bo e lesoneti me të zilitë. Po po du me dalë të këtë meselja se pse ata u kapën kështu dhe pse se kuptu në meseljën se o shumë e thjeshtë. Allahu nuk i tha s'mundesh më pa se unë nuk shifna. Ha? Nuk i tha kështu. Po i tha ti s'u më shëf. Ka dallim. Kur dikush të thot ti s'mundesh më pa, edhe unë nuk shifna. Është ka dallim kur ti i thu dikujt, ti a ja lasën e kupton këtë meselë? Sa las kësaj s'ka arrit shkallë të kuptimit të kësaj mesele, edhe mes fjalës, edhe mes dikujt më me zburti për kësaj fjalë më thon Tamam, këto mesele kuptohet kur kush e kupton këto. Ka dallim. Në no i thojmë dëgjojt, të jeni në klasën e parë, nuk mund të shpjegtuhet mesele. Më me mor njeriu i klasës së parë, njeriu i shkollës fillore, më mor librat e doktoraturës dhe magistraturës dhe me thojim, më thon këto, absurd është mi kuptuat dikush. Jo, nuk është absurdë. Kur të vjen koha jote kimi kuptua, kanë më të dukshit klasës para ato. Mirpo li kulli ajlin mostaqar, çdo sandi vjen koha vet, ka than Allahu jalla wala. Andaj 15 her. Pse ne nuk shohmi, mendojmë se ka problem na atçka shikovat. Musa alayhi salam dështoi me pa Zotin. Allahu tha, jo. Ndërsa në ajete të tjera tha kimi me pa Zotin. Argument, por argumente në botën tjetër janë çera peshore, çera njerëz jemi, çera fuçi kemi, çera dhici kemi. Tha tha pejgamberi alayhi salatu wa salam, mos më ai dhan Allahu fuqin dhe qaderin dhe caktimin që e ka shënuar mos më vdek kur shohmi kur ta shohsh me Allahu, ke të Allah, kishme më vdek. Ta bëjati, mirë pa, e ka cektu njerë, s'ka me vdek ju, edhe me mujtë me pa, se përndryshe, s'mundet. A di nuk është Allah, u gjellë u ala. Me nënësi, me zgjëro me këtë, këtë mesele, Shekhu l'Islam, rezumeja, thot, mos kuptimi teksteve dhe dokja kontradiktore është dokje syve ton, jo e realitetit. Jo e realitetit të teksteve. Andaj duhet, këtë mesele me pas rawije. Rawije, i thonë, nga dalsimë në një trosmetim nga pinga meri sallat e sallam, këse ka than, el ajeletu mine shëjtan, ngu tja shprej shëjtanit, duhet të uddetu mine rrahman, dhe nga dalsimi dhe marja sendeve me, me të nga daltë të shprej rrahmanit, andë ju e dini se pinga meri të aleji sallat e sallam, nuk ju hedhë Kur'ani për një herve zëjmër, nuk ju hedhë me etapa. Neve, shpesher mundohemi, pas u pozojmë, një legjerat në javë, nga një orë 23 ligjarata i bijet 23 javë 23 javë sa njeri ju pretendon në islam ka fillu më lëzu, ka fillu më falë ka fillu më, më ndryshu pakjetin prej asajt e kaluarës dhe ndoshta nuk i ka plëcu 23 të radhitura pandarje javë dhe mundohet me gjiku 23 vjeqarin e për nga meri të lejë salat e islam prej në skaj në skaj zdu me një diska tjetërn nga dalës e 23 vjet ka 365 dit nga 24 orë mreda qdo ditës ti po donë më përtheku dhe më ishtin kuptimet e tua për 23 orë të parenditur atuat andaj, kjo është absurde A na, mujna me ka për fejën e Zotit e cile ka zvit për 23 vite i ka mbi 114 mëtsure i ka mbi 6600 diçka hajete kan historiks dohet ka historik pse ka zrit. Domthon, s'ka teori me kuptoni ajet tipa ja lezosh shkakun e zbritjes, nuk mundesh me kuptuar ato, kurr. Dhe këtu ti do me kuptu për disa sekonda, dis... me një status te diku që ka thënë, chet... a? Apo ja keni nis pas vakte më folë dhe thut tash këtuve, s'ka domenu jo. Qëçi në dëshir mua, apo di ku më rije. Kjo kjo është, kjo është tallje me vetveten edhe me njerëzit. Kjo është tallje me vetveten edhe me njerëzit. Andaj, për ta O rujt, vërtetësia e Kur'anit duhet na mungadalcuar. Na duhet me çëntë çëit me librin e Allahu xhalla xhalalu andaj kufarut yobismtarut dhe te zot shikonin me zullum than laula nuzila hadha alqur'anu jumlatan wahida sanuzbiduki quran per neer. Këndalik linuthbet bi fuadak sanukezbid kit quran kit per neer. A po? Hoja kazo me ket mesela çto hajde mos umllo, son vi per dit këtu. Ka dikush me xhendën e tij nuk e shpreh me xhupo çto domethon? Una, për ti t'ka me t'arti, ka një mesejle t'it ma gjuisha. Ka zomi keqët t'o qyti për para, edhe unë t'a di mesejle zvimo. E jo, shkak shtu. E nuk kak shtu. Që farë të lipën këtë kërkes, Allah o tha jo, ke dhelik, kështun, këndër tëmë. Ka da ka dalë. Gjash mujtë dit e ka pritë për gjijgjën për nga meri, a reji, salatu e selam, për pyjtjen që ka jabanë në njehudit. Të pyjsin e ta për shpirt 6 mushidit derisa pejgamberi u ngushtoi alayhi salatu wassalam, s's'po vjen shpallja. Shpallja ja hap për djixh. Se ngushtohet dhe ra, po? apo. Kur jo ti ta jap dikush një meselë, ti s'më jein ata, apo të kam mund të marr argumente, krijon ajo egoja tash derisa ta mposhtja ta unë, zvonsh radhë, apo keti aron, veç meselën të kujtohet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam u ngushtoi që s'njerësh. Allahu 6 mushidit. Çka e bani? E mësoj. Qoftë s'më rëndsi ti më u përgjixh aty. Po shumë, ato tas kanë pit për mua interesu, ato kanë pit për me zon gjusht. Çka boni? 26 muaj dit javanoi për gjixhën. Dhe në fund ai diçka e për gjixhja? Për gjixhja apo për gjixhën? Për gjixhja apo për gjixhën? Jeseluna kanë rruh, ruh, qul rruh min amri rbi, ha? Ku është gjixha? Tfishin ti për shpirtin. Çka është shpirti? Shpirti është çështë e Zotit tan dhe ju s'dheni për ta vetë sepak. Ibni Abbas i ka thonë vetë sepak, emë një ja dheni, rruha, shpirt kuaburdhija s'ka shp... s'ka përgjithë. A mundet mbas gjashtë muaj me pri 6 muaj dhe në fund më thon se deti kët meselën. As mundi më dit kur kush. Baba oh, qishtu. Falallahu ju leu. Andaj njeriu nuk duhet ngutet me meselat e Zotit te bareke wa taara se vjen me çuditëra dhe nuk ka ato çuditëra diku që ja gdhën pastaj. U ndalam në meselen e kaluar tek çështja e imanit dhe islamit. Islam dhe iman. Dhe përmendëm se mir një herë në kohën e Umar e Jorit Omaret, Abdullah ibn Omerit. Ka filluar njerzit me, me me ndrysh kët meseles, me isht i njollat, me isht i bërloxhet e Greqisë, dë Aristotle dhe Platonit dhe Sokratave të ndryshëm mënyra të të menduarit, të huajve dhe janë munduar për me këtyre sysave më i shpjeguar ç'është te Zoti. Dhe kanë dalë me çudira. Andaj meniher tek tabeinat u pa e nevojshme sqarimi kësaj mesele. Meniher. Sqarimi i kësaj mesele se islami dhe imani nuk janë ditë shka e pandarë. Janë, do mëllon termet të caktuara, gjithë njënë argumenton për tjetërën dhe ndërmet këtëre ka ndër në një shmëri të pa shkoputur, mirë po të kënjëra, ka disa kuptimet të cilat nuk janë të tjetëra, mirë po janë një njësi e tërë. Si kur që i shëjkhur islamit të imi, e këjtoni në gjeratën e kaluve, e përmendëm se në kitabull iman, ka pë Nëse ato do të bëjmë disa shembuj tjerë për ta kristalizuar më shumë meselen, për ta qartësuar më shumë meselen, shembulli i limonit, tash e kujis lametë e mia, dhe shembulli islamet është sigurisht shembulli i dy shehadeteve. La ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah. Tash, çdo njëna prej la ilaha illa Allah, njëna, dhe Muhammad Rasulullah ka tetran, janë në domethënie të ndara dhe janë në domethënie të përbashkëta. Jan në joratë ndora dhe janë në të përbashkëta. Nëse thotë dikush, "A është la ilahe illallah?" Mu e njëta, "Muhammed Resulullah." Me shkollën e ndërçojmë, them, "Jo." "Jo, jo, kjo kjo diçka tjetër." Kjo është diçka tjetër. Asnjë fjalë nuk përputhet me një anë tjetër. "La ilahe illallah." A? Asnjë shkoll. Ktu "Muhammedun Resulullah." Kjo është tjetër, kjo është tjetër. Me thonë dikush, "Tamam, atërmasi janë tjetër, një anë tjetër, unë po e duvesh një anë." I thojmë, "Jo." Ka mbi thojmë, "Jo." Po të thonë se janë dora, po thamë jo. Se nëse e kap një anën e tërheq çet rëndojë mos. Do jëmos e tërheq, pse? Se nuk mundesh më pohu Muhammed Resulullah pa pohu la ila ila allah. Ti s'mundesh, se pranojmë na. As nuk mundesh më pohu la ila ila allah pa e panut teatrim. Nuk nuk mundesh më shkoput një anën me lëndë një teatrim. Kjo mesela shumë rëndësi. Kjo e diqosh me thotë, më duk filozofi. Po, e tham filozofike, nëse ti apo nevojë me diku nga filozoficitë që jam mundu me shpjegoj këtë meselesë. Nëse filozofët e kanë bërzije, e kanë bërzije. Andaj jemi Safani, nga librat e filozofëve ka ardhur me me definicion i Kaqshira, këtëto definicione ka thon, jo jo jo, asnjë nuk është rregull, këto janë kë definicione të pa definueme si duhet dhe ka thon imanin Allahu xhallahu ala është njohja e tij. Njohja. Si ta njohësh njëri Allahun, ai është musliman. Në kët rast i ka dalë Iblisi musliman, pastaj kanë hip polemikë a është asht. asht. Pastaj kanë hip polemik çish me cit i iblisit se Allah e ka cit. Shikon? E shtimi, për shembull, e shtimi definicion. Mirë, po ti thu, ç'këtë definicion, hi edhe iblisi, nga çetër an Allahu ka thonë asht musliman. Ti do më mbrojt definicionin, ama nga çetër an do më mbrojt edhe ata se Allah e ka cit ta befeja. Çish me shtim feta, çish me cit pifetash. Ku definicion hi argument, po iblisit Allahu xhallahu ala ka pohu se ai e beson Zotin. A e beson zotin Sot dhe sot dhe beson zotin E beson Allah Me himlën Allah Argument I ka thoni Allah u gjellë vë ala iblisi Khalak të ni Khalak folje përka të sot zotit Kundrina Dhe vëprimi mbi e bë Mbi iblisi Khalak të ni Ti o zot më kriove Mua Mua është i krijuari Khalak të entë Ti ki kriju që po pohon iblisi? Ti e kriju si jemë, ti e kriju si jemë, ti e zotë jem. i jemë, ti e ai cili më ki ndorë muë, ti më ki kriju e. E në kajron, onë jam majmirë, ha, ki s'ka problem me zotën. Iblisi s'ka pas problem me zotën, hit s'ka pas problem. Qështë dhe të shofë me sotë, dhe të asilë me fjarën e bëkaj me lëgjëzije, e dhe të përfundojmë ata se nuk është kushtë njëri ju me ndje gjithdo edhe kërejt detajet asajvej për mi dit për shembol, njëri kur bje në shirk a është kushtaj në vedin e ti me dit se e ka mangësu zotin e vet së është kusht nuk është kusht a mundët edhe me mendu se është e madru zotin po mundët, po mundët, që të da shofëmi se gjithave primët më shrik ja kanë përkacu Allahot il në Allah e Maran e Bihe dhe Allahona ka urdhu me këta hajin me bohe të zhveshur të zhveshur, patesha ku tja p Allahu di thon. Allahu na ka thon çu është më bash. Allahu tha, "Jo, jo, ka dal. Unë s'ku, unë s'kum thon kështu. Unë çollak nuk tham me bohaxh. Unë thamu vesh. Mu vesh me një veshje e haramë. Allahu jo ja, më dal zhvesh. Po du me thon. Nuk e shkush njeriu mi pas kët detaje të një fiale në kokën e ti e ças mi thon, "A i di ti kët çto sena? Ata rre kanë më xhiku. Jo ja, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Andaj iblisi nuk ka problem me Zotin të ti. Tha teo zot që kriju Ama unë me që këtë ademi në së mbaj. Së mbaj. S'ko a shansë me vallë me këtë. Andaj unë du të avërtetoj, ti si janë ma i mirë. Allah u tha jo, nuk ka nevoj. S'ku i nevoj të me vërtetu, se s'dvejta kështë ashtë ma i mirë, kështë ashtë ma i keqë. Bjeri se ishtë dhe du kripë mua, a i s'pranoj? Nuk pranoj! Dhe ndodhe që ka ndodhe, dhe na e na viktime, asa isha ka ndodhe, në të kaluurë, në pa, me në njeri ju nëse nuk i kupton imanin dhe islamin që duhet, mundet me dal prej tu dijave dhe me mendu sa ala është mrejna. Dhe me mendu sa ala është mrejna. Por shka? Por shka këse definicionet i ka të ka buara? Por shka këse definicionet i ka të ka buara? Andaj, imani, rezimeja, imani dhe islami janë dyterme të cilat argumentojnë për fejën a Allah të absolutet për gjithshme. Andaj, kurthojnë a islam, që e këna për qëllim kret feën e Zotit. Kur thojna iman, çfarë që na për çëllim? Kret feën e Zotit. Mi, këto janë dy terma, të cilat janë të ndarë njëri një me tjetrin, argumentojnë për një çështje. Zbresim të poshtë. Prap fjala iman dhe prap fjala islam. Te të dy titë rent, të njëjtat fjalë argumentojnë për disën të ndara. Fjala iman argumenton se është dita kategori për vetrat e mrendshme. Imanin Allahun, besimin Allahun, besimin me laçë, besimin libra. E kështu me radhë. Islamin e kategorin e dytë, që ka argumenton, argumenton për veprat e jashtëme. Që do me thonë se, që ishtë ta Shekho Lësëmë të i mje? Ska iman pa Islam dhe ska Islam pa iman. Amurë dikush me thonë se Islam i munët pa iman edhe iman i munët pa Islam. Absurd është. Kështë shëhadet ejnë. Sigur shëhadet ejtë. Shemë mulli di që e ka pru Shekho Lësëmë të i mje është ke me thëllu l'kallbi vë l'insanë sikur shembulli njeriu me zemrën. Ky është shembulli i dytë. Dhe shembulli i tretë që ka prushë i Krishtianëve është sikur shembulli një fustate. Fustati thon shatoros. Shatorr. Shembulli i njeriu dhe zemrës. A ekziston njeriu pa zemër? Me morën njëri dhe mja heq zemrën. Dhe më thon kthi është njeriu. Jo. Ja, S'është njeriu. I mungojnë i mangson njerëzorja kthi. Çka i thon i vdekur. I vdekur. Po me nëzjerë zemrën, supozojmë që i punon, supozojmë që i punon, dhe njerijun e kemi nda apre ti. A i thuhet njeri këtë zemrës? Si thuhet? Qëtë dhja, e përbojnë termin njeri. Do dhëtë me punu edhe zemrën dhe njeriju, përmukon njeriju njeri. Thoth Shekhu l-Islam, u alejsa l-qalbu hua l-ajnu l-insan, u alejsa l-insan hua l-ajnu l-qalb. E nuk është termin njeri, vetë termi Zaymer, da është fjala Zaymer nuk është vetë njeriu. Nëse thotë dikush, ai diçka ka Zaymer, ti thuaj po, Zaymer ka kështu, Zaymer. Ai diçka ka Zaymer. Ai diçka është njeriu po në fund. Pjesë të trupit, duart, koka e kështu me radh gjua, hunda, syt, këmbë, etsjëra. Fizika. Mirë, po kur të flasim për njeriu, për të cilën na apo dojna me fol, të shëndoshin, të gjallin, atëherë duhet të mo kan të diat du të me egzistu të dhijat, kjo shëmbullit dit. Shëmbullit të rejtë që a e bja shënë kërë islami në të ime në livrën, në kitabu liman, ke më thelil fustatë, cikur shëmbullit një shatorit. Thët shatorit është islami, ajo që ka dukët prej përjashtë, shatorit, ngritja e shatorës. Mirë po, thët shatorit nuk rrinë pa ato shtila që ka janë të ngulitëra në tokë. Ato shtila, në më njeri ju, kërë e ndërton atë pjesën, elementin që që në kam e ngritë, po nuk mundët me ngritë pa e ngullit dikullë. Se sërëja jo. Shekhu lë islami në të imi e thotë, zhdo njëra që ka bje, nuk quhë të qatorë. Nëse bje ajo, edhe mbesin ato, të, thon, të me thonë, të mejlet, me ardi kush me thonë, që tukë ka një qatorë, ja, sështë qatorë, ja. Ato janë disa ndrujtë të ngujtëm në kokë, në, në tokë. E kunder ta, a mundët me që ndru A mundet me çëndru shatori pe e kit i bezën, e kia at nailonin. Po srrri ajo pato. Ti e merr ata, edhe i merr pesveta. Edhe e mon. Ski e ku me ngulit ata, me rrënjos në tok. Dhe e zhloni. Edhe thu çëndron vet, çëndron. Nuk çëndron, se ski ku me ngulit. Kjo është o shembull. Islami është i ngritur. Po kjo ngritje ka arsi, si si pasojë e imanit. Si pasojë e imanit. Ajo çka do të më thashë e ku islamu te imia, ose këto janë të ndërlidhur një ana me tjetrën? a duhet dalten në tempë tjetër për ta zbërthyer edhe më tepër. Sikur shembulli i cili për të cilin shembull e teori ka të dhe, libërave, Rab, edhe ilah. Ha? Jo, e për la më të madhe në librave, shembulli fjalës Rabb edhe fjalës Ilah. A ju hajeni në Facebooket për problema po? Probleme të mëdha. Çka është la ila ila Allah? Në ke çto që atypoj, na di bën atë munduhet çtu më dal. Çka është la ila ila Allah? Nuk ka Zot i cili kryon përveç Allah, ta, që është e, e din, shumica e muslimanve të thjesht, e cila është batil, batil, e kohët është, nuk argumenton fjara laj, laj, laj, laj, se nuk ka Zotë të, se dhytë me shtij i blisin laj, laj, laj, laj, laj, mrejna, pa tjetar e kena meshtij, dhytë me shtij i dhe shkijet, sa të thuj, nuk ka Zotë i cili kryon, e, e nxjerë në egzistejnë dhe qka pa egzistue, vëtëm se Zotë i cili është ku, nx Atëhera, ko është problemi, problemi këthejë të fjalla Rabbë edhe fjalla Ilahë. Që këtë më thonë Ilahë e që këtë më thonë Rabbë? Fjalla Rabbë, fjalla Rabbë dënë me thonë Murabbi, edukator, dënë me thonë Khalik, kryuës, dënë me thonë Melik, dënë me thonë, a i që ka pushtetë, dënë me thonë Melik, dënë me thonë edhe mbretë. Fjalla Ilahë ka kuptime tjera. Mirë, po të gjdo njona prej fjallëve kanë do me thonjë të ndërlidhërë njona me tjetërën. Kanë do me thonjë. Fjalla ilahë, shka do me thonjë? Në kuptimin e parë, shka të shkon kryja, është ilahë mabud, e jadhuruar. Pa mundet më konë jadhuruar, pa u konë rabë, shë mundet? Pa mundet më konë rabë, besë e më rritonë më adhuruar, shë mundet? Gjdo njona është e lidhë njona me tjetërën. Pë Armiq, Tel, Soneti, qka thojnë, ju kur pëthuni se fjalla i la do me thani nuk ka të dhruar me merit përveç Allahot, ju ku peqoni kryusin, ju apeshtinin do me thani në kryus këtu, apeshtinin fjallin zot këtu, po pështimi, po pëfutmi, fjalla i la do me thani edhe zot, edhe dhe zot do me thani, mirë po veç fjalla i la në kuptimin e veçan të saj, është i adhruar. A me thallahu gjele gjele alohu, Laukana fihima alihëtun illa Allahi le fesadet ta. Fe subhan Allahi Tha Allahu gjellë gjelaluhu në surën el-Embia Si kur në qilë dhe në tokë të kishte zota të adhuruar përvec ti Allahut dhe të ishte shkatruar dhe të ishte kryuar fesad le fesadet dhe të ishte bo fesad Fe subhan Allah i madhështë Allah Tash Shumica filozofave që këtë aje që shë përkthejnë ju mundi me gjithë në për, përkëthimet e tona, gabime. Në më dhënë, ju e dini se Kurani së përkëthejet. Nuk përkëthejet, ajo është orvatje për të afrua një i dëmethanje të caktuar. Ata ka më bërkëthi, si kur të kishtë e pasë në qilë dhe në tokë, zota, guptimin rabë, të tjerë përveç a lotë dhe të ishte shkatruar qilë dhe të tokë. Së është e vërtetë këmë. Sa loë nuk ka thonë erbabë, ka thonë e lihe, S'mund të më pas. Është absurde. S'mundu, a di pse rrap nuk mundun të më kan? Thot Ezuddin Ibn Abdullah Salam. Për pse Ezuddin Abdullah Salam është prej Hanefive? A e njëjti tekst është i marr prej shekhut Samutaimie? Mir po njerëzit si ja e dinë si janë. Kur ja përmend Hoxhën e vet, ha, kjo mira. Mja Mi përmend një tulfial nga Hoxha i uj, ku e morrekët. Kështu është natyra. Tifzeria ekziston mes ndeve. Ezuddin Abdullah Salam, gjikac i Hanefive. Ka thonë, këja jetë, nëse përkthejet në kuptimin rabë, kështu filozofat të thonë. Ka thonë, në ka për qëllim, ilahë. Ilahë shkanë është i adhuruar. Pse argument? Shkona jetën me përpikëshmëri. Laukene fihima, alihe. Si kur të kishë pasë të të dhijat, alihe. Me pas kanë kuptimi, zotë, fa të të dhijat, mas pari si s'kishin si, si egzistu. Allahë përkësit po si, kur të kishë pasë në qilë dhe tokë, të adhuru Mi bo seshde, mi bo ibadet, me dash di kanë ma shumë sa Allahun, me vendosë lejët dhe kështituta përreç Allahu u gjelluarëa, le feset dhe te, ka me ndohë fesat. Thot i Zudini më abdusselam, me kënë që është rabë, s'kish e gëzistu që e dhe hiqë. Apo folëmi pak ma febë. Më kënë që e këgëzistu di zota, kris, Apo, që dhe kësh kriju e një krijes, saj tjetër i sa kësh lanë. A s'kish gëzhu me majtë. Apo? Por q A kjetëri sale, kjo vesh për sa për imaginat me kuptuhe, nuk, nuk eksiston kjo. Thot i iz, zudin, kjo i bje qështu. Allo për po dhëtë, jo, jo, sa për kryus kete kuptojnë këtë mesele. Cjellë dhe toka eksiston, ajo antëmijat, unë i këm kryu këto. Po bërë një adhuru dikush në to, qëka ndodhë? Fesadë, pa nuk ka të ndodhë fesada. Pa nuk ka të... Ka të zëmë një muë e jo, cili liqë në botë, dhe cila kushtetut në bot e ka shpre haptazi, haptazi, me thonë se na jemi Zotit. A keni të gjuk shto? Ndo një përandori prej përandorive? Me thonë na jemi Zota, si kur Zotit, në qilë atje. Ska, nuk eksiston kështo. Mirë po, a dhurimin një kanë morë, a dhurimin, nështrimin, ato qka thonë, te, falun gjami, nuk emi të rësona e mësej dhe mua. Si du shë gjëtë ditë mëse që kërëjnë për sejtës. Mirë po në aspekt në regullimit të rendit të shëqërijës dhe ligjit të shëqërijës atë alema muhe. E Allah po thotë, nëse tive të më gjami më ki zot muhe, e nuk më ki për jashtë, atër i asht, bje që ka me pasë fesatë. Ka me pasë fesatë. E di një pëse në qilë nuk ka fesatë, sa atë jashtë e adëruar një. Një. A këni një zhurë në njërë për qilët? A këni një që fesatë ka atje? Ska f pasërti qëtësi e kështëmëron. Pse valë, sa tja dhurot një zotë, ka thënë a lejë salatu e selam, ma mi modi e nfi se ma wati, illa melekun rake unë au sejgjit, ka thënë skodë një piesë në qilë, vetëm së një me laqe, ri ose sejgjë dhe ose në ruku. Qëshme pas pesatë? A dhurot një? A dhurot një zotë? Andaj, fjolla ilahë, që ka të me thonë? nuk ka të adhuruar me merit për dhe që Allahu Gjellë Gjellë. Po fjallar Rab, fjallar Rab do me thonë, a i cili kryon diçka pa u kanë me model para prak. Po mirë, na kur po thoi na dhët me adhuru që këtë Zotin, dhe smeriton dikush me adhuru për dhe qëtina, me thonë dikush, po mirë, me qka e meritoj që ki? Që ki Allah, me qka e meritoj? Me qka i thoi na? Se është Rab, është Rab, është Zot, në ka kryua. I mën kërë e ka argumentu pëse prindi është i pari shka meriton respekt prej kriesave, mas Allahut, qështë e ka argumentu? Ka thonë, me të njëtin sebet shka meriton Allahut mu adhuru. Dhe më thonë, me të njëtin sebet shka Allahut mu adhuru, me të njëtin sebet me dozmat vogël, e meriton prindi mu respektu. Si valë. Po kur thoi mi dikuj të adhuru e Zotin i thomi se këtë ka kriju dhe të skeqen. Dhe aj që të ka fali jetën argumenton se meriton të adhuruat absolut paporia shtel. Andaj ato ato në librat e dashurisë dhe romantcave të ndrysh, me çka thoj, dashurie pakujzuar. Ato e quajnë dashurie pakujzuar. Dashurie pakujzuar, ka një kusht, kërkon një ibn qayyim, sepse to mendonin se, se ulemat nuk i dinin këtë meselë. Thotë dashuria pakujzuar meriton veçkush, veç Allahu. Çka do mendon pakujzuar? Apo, frik në Turqi, e keni pa po të gjithë, nëse jemi të shoshëruar me rrjetet sociale. Njeriu para publikut e ka vrarë vetën për kanë, për një chik për çik, sepse ajo martuhet me dikën tjetër dhe kjo e ka vrarë vetveten. Dhe më kjo e do pakujzimbe ata. Dashuria e pakujzuar, a dishë edhe dashuri e pakujzuar? Për shembull, ti nuk mundish me thënë Zotit të duve të më së mjaft të mirë. Çkjo është dashuri pa kuz... e pakuj, e kujzuar më kjo. Ti do o, Zot, sheh, un kamu fal. Po boni, më than kështu xhenxha njerit thot, po boni m'goditi diçka që s'um shkon për çefi. A un e luket. Okay. Kjo është dashuri e kujzuar. Allah do të ju kërki me madhuru pa kushte pa kushte, nësë më nën kushte të muhe, të të si kanë fare, unë të kanë nëgjerë. Prindi, prindi pëse më ritojnë më respektu, sa ajo shkak që ti egziston. Mirë po shkak sekundar, jo primar. Allah është primari, andaj quëtë shirkë rivaliteti me ta. E prindi nëse i banë rival dikan, nëse ti e ngonë dikan, më shumë se baba o se barabar. Qa që quëtë në qëlliatin ton? Në Evropë së quëtë kur gjonë. Të ajo që juot, kebairat e dhunob, gjënoi ma më madh se ekziston. Derisa ka polemik te muslimant, ulemot, a zinaja apo respektimi prindve, çdoja vjen më parë. Ha? Pse? Ti pse kanë shku kaç larg këto njerëz? Sepse çaj prindër shkak, mos po pas kanë ai ti si çe kanë. A kupton si çe kanë, hici si çe kanë. Mir po shkaku sekondar, Allah i ka dhën hak, ka dhën respektoj edhe kët. Deri kur hiç pa fund. Por vetëm një rast nëse qëti me bo gjurnar leje, mirë po prapë në rastet tjera, duhet mi kuptu sejnë se dhe që dhe të Allahu gjellë alën e këtë fletë neve në Koran ashtu që ishtë janë, jo që ishtë na dojna mi kuptu jo që ishtë na dojna mi kuptu fjalla ilah dhe fjalla rab ma i men këtë disëjnë dhe fjalla rab më shri këtë, më shri këtë kër kam bo shirkë Allahu gjellë alën që ka i ka pengu me ndjekë për nga mërën a.s. qatë Nuk është se doin ai. Andaj njerëzit vetë thuj sot, abe Allahun duhet me adhuruar me mënyrë absolute. Po pse na? Hicën ata adhuruan Allahun Xhallahu Ala? Vetëm pët është e Zotit? Vetëm ju pëdoni Zotin e kështu më radh? Kështu fjallë. Në këtë rast çka përplasën? Përplasën kuptimet. Na i thënë, ti e di se e beso një Zot. Po nuk i nënshtrohesh atij. Dhe mos nënshtrimi jot argumenton se kimrin ngradhën çka e meriton Zoti me adhurue. Ku na i thonë njerëut, nëse ti se ke Zotin Ilah, po e ke veç Rabb. A t'r nuk e di se çfarë radh mikje. Nuk e di çfarë. Shiçka do Sheikhul Islam Ibn Qayyim el-Jauziye në këtë tematik. Thot feshidku melzumu li tanqus ar-rab subhanahu wa at-tanqus lazim lahu darura. Në librin e tij Ighathatul Lahfan, Mëmë sajdish shajtan, libri shpëtimi dhe çlirimi i të ngatruarit nga kurtha të shajtanit. Ç'ste ka titullin e librit? Në fazën 72. Thotë ibn Qayyim al-Jauziyje: "Shirku orta loki, me bën Allahu te rival." Siç ja thotë. Dhe këtë kuptim shumëica e njerëzve nuk kanë mundësi ta kuptojnë. Shirku melzūmu li tanqusi ar-Rabb subhānuhū. Do të mos e tërhiqesh me veti mangësimin e Zotit. Mangësimin e Zotit. Kur dikush i bën shirq Zotit, kur i bën dikush shirq Zotit, Dhe ti i thu, o ti njeri, kish shirkë, argumenton se ti e në në qmove e Zotin tanë, thote, u, dhu, billa, Allah është maj madhi, Allah është maj madhi, qikarë se kupton, nuk e kupton, kur ti i thu, vendosja e ligjit, e cila vjen përbadhe dhe ndeshme ligjën e Zotit, është mangësim dhe përbuzje dhe në përkambje e madrisë të Zotit, që ka thot, që ka Zotit me ligjën, që ka Zotit i ka punën e ratën e kena punën tonë, a, a, a Mi po këto nuk e kupton kët meselen. Kët nuk e kupton kët meselen. Ibn Qayyim i thot, shirku e ka me veti nën çmimin e Zotit. Nën çmimin e Zotit e ka me veti. Wa tanaqqusu lahu lazimun lahu darura. Mangsimi, mangsimi është së ndipandar për shirkut. S'ndohet. Pastaj thot, el mushriku sha'a an aba. Të dëshiroj mushriku apo jo? E pranoj, se pranoj, aja ka më nënqmu e Zotin e ti të bareke, vëtë ala, i këtëda hamduhu subhanahu, wa kemalu rububijetihi, ella jëgëfirahu, wa enju khali dhe sahibahu fil adhabil elim. Thot, për këtë arsyje, ka qenë e drejtsis absolute, që Zotin e të bareke, vëtë ala, ta fusë në zjarë, dhe ta lati për gjithmonë njeri unë i cili, ka bo Allah u gjellewala shirkë të madhë. Nëse dhëtë dikush, pse i dhujtari ka me hi në gjëhenëm për gjithmonë? Qëka i thoi na? Përgjigja. Se e ka nënqmu Zotin. E ka nënqmu Zotin. Ju me e pa një njeri rrugës duke e shkel me dikom të ti na prindin e ti. Në anën e ti. Ata shkel, edhe tim shumë e guri. Edhe atë përdos me përdosin më të madhe. Te kush për e njërzve kishtë të me qenë kjive primi arci e tu? Te kush për e njërzve tas ta kush për njerëzun. A kish më thënë kush mirë apo saka ke? Edhe pse zot popullit ka të cilët nuk e llogaritin këta kurgjë. Qi ju tregova se në Evropë ka arrvatje për ta shmong nga fjalori, fjalën faj. S'ka faj kurkush. S'ka faj. Faji s'ekziston. Mir po tek natyra të shëndosha, kjo është Luti alay salam kur i tha popullit të tij: "Maseba ka kumbiha min ahad min al-alamin." Vetër në juve popullit të vet. Ju e dini popull i lutë çka ka bë? Ço i tha? kur kush se ka pa punën e juve pëse kështu natyra të shnoshe e refuzonë ta e, e, e refuzonë e refuzonë këta e dite në gjikimit kur ta shofin që që kanë në nxmu zotin të bare kjo e të realitetin kur ta shofin që ka thoin kej fenu se u i kumbira blalemin që që pas mi bo përra bar me zotin e botrave ta shqë kujtojnë se që ka donsh me thonë fjala zot e ta shqë kuptojnë ato që shduhet fjala zot Domethën njeriu i cili i bindet një çënjë absolute e meriton mahdhurue i ka të gjitha cilësitë të cilat e bojn ata mu kon Zot. Dhe bartën e cilësie. Dhe orvatja për ta dhënë dikujt tjetër është nën çmim i ati. Është nën çmim i ati. Kur Zoti thotë ti lutu mu pa ndërmjetësues dhe ti thuaj jo valla mushrik, mushrik thonë. Jo valla unë pa lut këtë vor is muja, marrën vet. A vau çka i, i thotë? Pse e çon këtë mushrik? Pse e çon dërsa burimi i kësaj vepre është pothujt edhe të, të kemë shkuar direkt te Allahu. Allahu thotë ti mban e barabart me zëllëmçart të tokës. Për me shkusat të një krijetar, për krijetarëve të tokës, duhesh me thirr, duhesh thir me thirr sigurimin. Pastaj me thirr një zërtar brenda ti. Pastaj një zërtani zërtarit. Pastaj një zërtani zërtarit tjetër. Pastaj më hajet në kushëri. Eni vëllai, eni eni duhesh me grind një grumbull njerëzve e më mritë krijetarimi thonë, "A ma kring çket punë?" Ata më thonë, "Krija se një jam është. Allahu thot ja çështoj të më në mua. Atë apo mendon se unë çshto veproj. A diçka është kënd në realitet për gatsimi zullumit të Allahut. Për gatsimi zullumit të Allahut, jallahu ila dhe fjalë e Rabb. Janë të ndëlidhura një anën, janë me tjetrën. Janë të ndëlidhura një anën me tjetrën. Andaj ditën e gjykimit, Allahu jallahu mushrik, nëse kanë poshtë pjesë të besimit në Zotin siç e nje, kanë më trajtuar sikur mos e pasë njoft Allahun hiç. Nga se e kanë në nëshmue madhrijën dhe ata qëka i takon Allahu të barëke wa ta'ala, andë e thot, i bën qajim e lëgjuzia, thë la të gjithë mushriken qatë illa wa hua mutanakqison lillahi subhanahu wa in zahme ennehu ju addhi mu bi dhalik, andë e ka dhe nuk gjenë i dhujtarë nëftyrë të tokës, vetëm sa i në nëshmonë Zotin e vetë. Shmue, në në nëshmonë Zotin e vetë. Kë është lazim, e ko, pa tjetër heka, e ko, së në hejka i këta pi vetës. Edhe nëse pretendon madhrim të Allahu të bareke, wa të ala. Andaj kjo mesejl është tepër e rëndësishme për ta kuptue besimtari. Thot Hafidh ibn Ahmed el-Hakemi me qështje në e imani dhe islamit, thot vë hadhe l-ma'na dhe kjo kuptim, kjo dhe me thani, cila dhe me thani, deri ta është ka falon, se islami dhe imani janë dy termit e cilat aludojnë për një qështje, edh gjeneral operatore e bër për kuptimeve të ndara për njëra çetërs. Dhe kjo qëllimë është ai që e kishte qendë sälf us-salih me thënien e tyre rahimehumullah taala inel iman i'tiqad w qul w amal w inel a'mal kulha dakhila fi musammal iman. Sot kët domethënie çka e shpjegoj më deri tash e kanë pasur për qëllim sälefi gjeneratat e para kur kan thënë imani është besim me zemër, shqiptim me gjuhë dhe veprim me gjimëtir. Cëllën, dhe me thonje? Wa inel a'mal kulleha dëkhilëtun fi musemmel iman, dhe të gjitha veprat janë mbrenda kuptimit dhe elementit i qëli quët iman. Kurë thojna vepr, qëka e këna përqëllim? Islam. Selefi, qëka pa pësë ka dashme spigu me këtë përplasje dhe luft? Ka dashme ju thonë njerëzve, kushtë të ntonë me endjerë namazin, kushtë të ntonë me endjerë agjerimin, kushtë orvatët me Hajin, prej kuptimit të imanit, atëherë na, na kena probleme ta. Dhe na e cilësojmë ata se nuk ashtë prej neve. Apo? Dhe cilësojmë me, me termit të randa. Murgjie, gjehmije, muëtezile, kerramie, kullabije. Terme! Terme të shumë ta. Dhe jo rrasështë ata i kanë qujtë kështu. Ehlisonet i refuzon që ta quje di kanë ehlisonet vetëm nëse i ka përpush për dhe i ka përfshi definicionet parë elementare të themelore të imani dhe islami. Anda iman Bukhariu, që ka tha? E kumë shkrujt sahihun dhe në ta nuk e gëziston dhe një transmitus nëse nuk e thot se imani është fjal dhe vejpër. Se gëziston. Kështë ka argumenton? Fuqi. Ku vetë ka kiliber. Pse ka ku vetë? Se nuk e gëziston dhe një njëri ati që ka folë vetëm se ka thonë imani është fjal dhe vejpër. Fjal dhe vejpër. Pasa e thotë wa hakka shafi'i ala zalika ijma'u sahabati wa tabe'ina wa man ba'dahu mimman adrakum fa imam shafi'i qala qarin imam ibnu jadiri ka ke transmitem qarin ka ibn kathiri n tafsirin ati sa dhe ne librin tima naqibu al shafi'i kthehet sunnata citola deri tash kur argumentumse imani dhe islami jan perfshirse dhe gjith perfshirse tubusat te dinit komplet cka folam ayet e hadithe Ta që të përmenjë me dhe i, i gjmaën. Që të më thonë i gjmaën? Me i gjmaën dhe me thonë me gjuhën bashkohore, psikologike, të mënduarit e njëtë. Të mënduarit mentaliteti. A kanë një mentalitet? Të gjithë kanë mëndu se imani është fjarë dhe vepër. Shka, shka dojtë dikush, ndryshe. Thot imam shafi i ju. Ka citue për këtë mesele, ala dhelik, i gjmaë usahabe, i gjmanë e sahabëve, u e tabiine dhe tabiinve, u e men ba'de hum, dhe atët se të kamarë pas tëra, mimë men edrake hum, dhe të cilët janë taku gjënëratë pas gjënërate, se imani është fjalë dhe vejparë. është fjalë dhe vejparë. U e në kërës sëlefu alamen akërëgjël ala a'mele, minë lë imani inkarën shedida wa mimman ankara dhalike ala kailihi wa gjaalahu kaulen muhdëtha mimman sumi e lëna Saidi ibn Gjubejr dhe selefi dhe generatët e para kanë qenë të ashpër ndajatërët të cilët kanë janë mundu me hekë veprën për imanit veprën për imanit pa tjetër me ezbrit me selën në fush për ta kuptua Pse lancë i namazit është vendosë në diskutimin a është musliman ajo? Ajo është vejpër. A është ka falët. Te musliman dhëtë vjene pastaj kapitin e veçan te Rikus Salat, lancë i namazit. Pse është fut diskutimi? Dhe pse të sahabët s'ka pas diskutimi. Se mentaliteti ka qenë njëtë. Pse është fut ma vonë diskutimi? A është musliman a nuk është? Nërsa namazit që është vejpër e islamit Anaç ka thonë, au sa ta çka kanë diskutuar, kanë thonë s'ka imonaj. A mundet më mu para mendu nijer s'ka imon, ai vetëm s'falet, mundet. Mundet se në zemrën e ti nuk ekziston madhrim i Zotit. I cili madhrim sikur të ekzistonte, do të dilte jashtë. Sikur për shembull një njeri fol e ka xhuhun, do i thojmë thula ila ila allah, s'tat. Dhe ai i, la, i la, la, tjetrë, thot, nëse sa ka thonë me zemër, mos e porzi. Naçallut më thon, derisa s'shprejë Se si besojëll. Përveç se më sahash Memec. Po edhe Memecit i kërkojm rrugë të tjera për ta shqiptuata. Me ta shkruajë, ja bim një mjeg çka më vesh, por ndryshe, më duhej se ka mundsi. Nuk ka mundsi. Andaj diskutimi, kë diskutim, se imani dhe Islami janë çështje të pandara, njëra me tjetrën e janë ajo çka e ruan imanin. A ne shka e ruan imanin. Para mendoni sahabët sikur të kishim menduar se imani është në zemër. A kishte arritur Islami der të na kuës kështaur. Skëstaur. Pa ta e kanë provuar për imanit, më e komunikoi feën deri ku të mundunë me komunikua. Me të qliru vendet deri ku të mundunë. Vetëm e vetëm me për çka? Për imanit, për imanit. Sot i kemi gjetë shumë direktor të selefit, të cilët kanë qenë tashpër, nda e të ashpër ndaj atyre të cilët e kanë zer veprën për imanit, si për shembull, Said ibn Jubair. Said ibn Jubair viktima hajjaj ibn yusuf ta ka vruh hajjaj dhe pas kti ka mor fund hajjaj pasaj maymun ibn mehran pasaj qatada pasaj ayub al-sikhtiani pasaj an khaiu ibrahim an khaiu hojay hojjas ta hojjas imam e bu hanife hojay hojjas e bu hanifeh e hamadi ta ibrahim an khaiu Pas thaj, Jahja ibn Ubej ibn Kethir, ve Sufjanet Thauriju, ve Euzahiju, ve Umar ibn Abdulaziz, ve Gajru Hum, e të tjerë. Të tjerë shumë. Këto të sëlefi, bazamen, që kanë thonë këto, kush do që e ndzir imanin, kush do që e ndzir veprën pre imanit, a i ka problem vetë me imanin. Ka problem vetë me imanin. Ka thonë Sufjanet Thaurij, dhe hoqë e ka sirë disa fjalë të të tëre, ka thonë Sufjanet Thaurij, huë ra'jun muhdeth mendimi se islami nuk hiën iman dhe imani nuk hiën islam është mendim muhdeth so, thori, i shpikur qëka për qëllim i shpikur së gjënë e thori i gjënëratës së dyt i gjënëratës së dyt qëka sahabët s'kanë më nduk së sahabët s'kanë më nduk së e draknë në nëse ala gajrihi i kemi gjetë njërzit në të kundër të nëksajda dhe ka thonë e uzaiju këna me mëda, minës sëlef, la ju ferriku në bejnë lë ameli u lë iman. Ka thënë e u zëiju, sëlefi, sahabët, nuk kanë da mes veprës dhe imanit. Këtu vepra, islami. Pra nuk kanë da mes islamit dhe imanit. Nuk kanë da mes islamit dhe imanit. Wa ketebe Umar Ibn Abdul Aziz, ilë lëmsar, kjo është prej imamave, khalifeve, të mdoj, nga familia e Ebu Sufjan, prej Të meri, sallam, nga e Kushareve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga familja e Muawijes mirëballogarit eve Prizës të drejtë dhe alimave të drejtë të xhamerat. Këçi ka thonë, i ka shkruajt letra qytetëve të cilët kanë qenë në pushtetin e tij. Ju ka thu kryetarëve dhe guvernatorëve të asaj kohe që ju ka ka thon, i ka shkruajt. Ka thonë: "Em mabadu, fa innal iman faraidun wa shara'i', faman istakmalaha istakmala al-iman." Ka thonë dijeni se imani ka forze. Fjala farz kërë përdorët, ku çkon menja? Kër të qëkon menja? Kërë përdorë farz, ku të qëkon menja? Të salati, të namazja, apo? Kërë thuhet farz e kije, qëka qëkon menja? Të zeqati, kërë thuhet fjala farz e kije, qëka qëkon menja? Të haji, të agjerimi. Qikon e qishika, ka thonë, imani ka farze. Ata njëzë e qishë ashtë, imani janë zemër? Apo, mira mu falë, mira misus farzët, e kundër të ashtë. Po nuk erë dhe me farz Po erdhën me farz. Amas kimon nuk të pranohet, si munafikat. Në Edimçin, në xhami falë, ndjer të cilat, çka limon? Theni zhvin për të vëzhgu, për të porçu, për të porçu informacione, ekse me radh. Kjo është normale. Kjo nuk nuk ka kjo të bëjë me imanin. Mirpo edhe kundërta, se ekziston nje secilat kanë një lloj bindje në Zotin, te barekehu te ala. Mirpo nuk vijnë në farze. Dhe këtë thojnë, unë ngjej bindën të ime. Nuk më konteston kurkush bindjen. Mirpo ajo çka e vërteton binjen te Zoti është ardha me farze. Thot Omer ibn Abdul Aziz, dhe ni seimani ka farze dhe ka shera dhe ka ligje, disiplina, do t'mi ard, do t'mi pru ato. Fa man istakmalaha istakmala al-iman. Kush i plotson ato e ka plotsua iman. Wa man lam yastakmilha lam yastakmil al-iman. Dhe ku s'nuk i plotson ato nuk i ka plotsua imanin. Dhe dhe vahadhe l'ma'na hu alledhi erad e l'Bukhariu, i thbetehu fi i kitabin iman, dhe dhe tëtë kjo do me thani është ka e kasinu iman Bukhariu, në librin e l'Iman. Këshim, këshim për mua dhe për juve, dhe parqenjë në gjdo muslimani, për ta kuptu imanën dhe islamin pas Koranit, djetë. Libri Zotit e Barre kjo Vatala, është qartësusi dhe ajtë cili kuptonë vesh pi librit, ajo është eulla, është më për për me hyjnë thellë në ta, për me njërë dhe me thanjët, mëse në e lezojnë o si përfasësishtë ta, e nuk idim shka ka prej, prej fuqijës. Libri min njëherë pas Allahut të barë kjo vëtë ala, vjen libri Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari është libri cili është mirë me këtë mesele. Dhe ju e dinë se, e cekan e gjithratën kalume, se imën Bukhari ju, një prej komenteve, pse e ka nëzit me shkutë këtë libër vetëm e vetëm e vërtetu se Ivani është fjallë dhe vepër. Vetëm e vetëm që ta vërtetoje se Imani është fjallë dhe vepër, 16 vite ka shënue në këtë landë. E ka shuytë sa i Bukhari. Andaj, ka dhe sa i sharete në sa i Bukhari, kështë e ka studiuje sa i Bukhari, ka dhe sa i sharete ju gjun ashë për ata shka thoinë se ajë cili thotë Imani nuk është vepër, e gjunë në fjallë të rana. E gjunë në f që ka thotë, dhe këtë do me thonje e ka pas për qëllim iman Bukhari ju në livrën e ti, Kitabul Iman, Kitabul Iman, wa alejhi bewebe e buabe, dhe mbi këtë kaptini ka rëndit kaptina tjera. A ju thash, se iman Bukhari ju, një prej komenteve e ka shkryt livrën me vërtetuket mësele, pi citojt disa prej kaptinare, të cilat ka dash më argumentu Bukhari ju se imani pa farze, pa vepra se këzistojnë nuk e gëziston. A di ku e gëziston? Vetëm në vujud e dhihni. Në vujud e dhihni. Në vujud e dhihni. Vujud i thonë në eksistencë. Eksistencë do me thonë dhihni në pranin mendore. Dësë shëkër i sajmë të imi e ka liber ku i ka po dëmant praninës mendore në kundrejt praninës reale. Si për shembol. A i ka banalizu se endet për mi i kuptu njërzit. Fjala iman është fjalë, ha, ja? s'thash iman. Po iman diçka po fol mira, është për ato imanët në zemrat e jugëve, që do të më kanë ajo prezant atë. Në zemrën e tyre, në zemrat e jugëve. Është kaqon në zemrën e muslimanëve. Imanin në zemrën e tonë, edhe imanin që unë pe tham me meju me, me shkronja, ka ndallim? Ka ndallim. Se çaj iman në zemrën tonë të synë si me punu, a kjo fjala je me iman që po fol mira? Kjo është e thartu u ju do dhini thonë. Është prezencë mendore, sa për të mërvesh, shka për folla. Ama imonje ka një realitet mërena. Shikur për shembu, shekur sëmë të imi atje në libra, këndrejt deman filozofëve, thot, shembu fjala gotë, fjala filgjan, fjala tavolin, fjala laps, fjala, edhe gota, fjala gotë, edhe gota, a kanë të dhim? Kanë të dhim? Fjala gotë, Ha, fjala, gë, o, të, edhe ë. A kanë dalim me gotën realisht? Kjo a gota, edhe kjo a fjala. Qa dhoti më të i bia? Ju kanë përzime sejlet njërzve. Kanë mendu se kur folin për gotën e fjaleve, e kanë edhe gotën vetë. A kjo ka dalim? Ty munësh me fol për iman, fjala i, më, në. Munësh, mi për po kjo është vujhut dhihni, të në kohë ki të mendu se kja ta. A ma në realitet se kjo i gotën? Nuk e ke imanin. Ajo tashkana ka ngarku Allahu në Kur'an është me boshmrën realisht ata. Me boshmrën ata realisht. Ajo çka argumenton se e kira alisht mrënda, e se kivësh në kok, çka është simbol i parë krijira e forcave. Ti i thu di kujt ka iman. Ka iman. Shembull, ti i thu di kujt na e kam një një veturë, edhe ja fillon me ja cilceu ata. Osh që shtoi ka drejtarë të forta, I ka timonin e madh, i ka goma të fuqishme, shpejtësinë ka të madhe. Kur bindet ai sa e, e ki çket vetur. Kur bindet. Kur ta hepshin vetur. Kur ja dëshmoj, çe hac, vashe, shikoje. Derisa sa shikon, kjo quhet të sa urdhihni. Do quhet tash ikim me dor. Ai thotë, "Tamambë, tamam, po ta shofmi, ta prek uni." E ta prekë Jimonin, domethënë më qujmë thotë, "Allahu Akbar," e tash. Tash Jimoni ka. A e kuptu të atyre për jashkas falem se se morin vesh këtë mësele? A ta i kanë veturat në koka. E kanë kapitalin në koka. A marralisht, Allah vë në rritë. Imam Bukhariu thot, babu umurun minër imen. Kaptin disa qështje të imanit. E dita, babu e salatu minër imen. Namazisht për imanit. Babu e zeketu minër imen. Për të vër të ta vërtetu këta qëllë nësa i Bukharin Kaptin namazisht prej Imanit Zëqatisht prej Imanit Bebun hubbur rësuli Sallallahu aleyhu sallem Minel iman Dëshurien dhe i pengamerit ësht prej Imanit A da i bënkajimi që ka tha Dëshuria murgjit se shtin kur në iman ta Dëshurien Se shtin ta Për të zdi shka dëshuria Pas e ka thon Bebu el haja u minel iman Turpj ësht prej Imanit është turpi për imanin, është për imanin. Dorsa turpi është veprë e zemrës apo besimi i zemrës së lash? Jo. Deri si kalum. Vepër e zemrës. Vepër e zemrës. Ai ibn Qayimi thotë, nuk e kanë mujt me dallu mes veprës së zemrës dhe fjalës zemrës. Diku thotë un jam i turpshëm, kur skuqet. Kur nuk skuqet. A mund të më keni turpshëm që njerëj? O ato doni çfar turpi kanë me ditë s'kemi pa kur të shku, s'ti nuk dhe n'mare për kur gja eq a po kjo i besi kur zinaqari me thonë vala, kohë gja më vjen rën kër i bajdove e pra, e dim babun, helhaja umin e imen, babun, qyamu lejlet il kadri min e imen kaptim, falja namazit të natës falja namazit në natën e kadrit është prej imanit namazit është prej islamit babu, qyamu ramadan e min e imen falja taravib është prej imanit Për imanit është Babu, sa umu ramadan e htisabe minel iman Kaptin A gjërimi ramadanit është prej Imanit Pasaj ka than Babu, i tiba il gjenais minel iman Për cilë e gjenazëve është prej imanit Me than dikush Shiko Nga ka vëzek njeri Ka than në besoj se du të më ja falë gjenazën Besoj Edhe me këtash ja fala Rahmetullahi alej Ja du shë më qu me falë në xhubçub porcelëz jonasën. Atë e ka thonë për imanit është. Babu adai al-khums min al-iman. Ndarja e pasurisë në të pesën është prej imanit dhe kapitina të tjera të shumta. Dhe kapitina të tjera të shumta dhe thot Xhoha Hafidh ibn Ahmed dhe këtë lexëratë ta përfundoi me disa vargje nga Ibn Qayyim al-Jauziyah. Ai Ibn Qayyim al-Jauziyah, ku Ibn Qayyim al-Jauziyah në librin e tij në poezinë e tij al-Kafia al-Shafiya, në poezinë Nunia ka përmend fesadim edhe tolovijën shakanarë në përfundim, ata shakan tonë se vepra sësh pjesë e imanit. Dhe të citoj vargjët. Dhe ju më së që ditë, nifëse, po të citoj përshpesh vargjë, se ulematë e musliman vë janë mirë me poezi. Jo me poezi të ty shë e i shifë në jutë në Facebook. Por shdo poezi ka një fota. Ha? Edhe i si në tëra 4 fjali i rëtëllojnë. Shkova e erda, shkova e erda. Poezi nuk janë këto po هو جثوت وكلام الائمه ائمه الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره وهو معلوم مشهور في عالت ائمامه ن الهستوري ن ليbrat e historis n kote çështje jan ytul zgjat me bami per me shumë dut me provollime pasta gaton wim ma qashaduhu bidhalik al radd ala ahli al bidah miman qala huwa mujarrad al tasdiq faqad kebni rrawandi, wa manuafakahu minel mu'tazilati vë gajrihim, idh ala hadhe l'koul, je kunu l'jehudu alledhine e karru, birisalati Muhammedin, sallallahu alaihi sallam, ulemat në librat e të tërë, kam pasë për qëllim, që t'i bojnë demant, bidat gjive, bidat gjive, i thtarve të bidatit, bidat në akide, barime, ku kanë thonë se islami s'hin imanë, Islami nuk hi në iman Sikur Ibnu Rawandi Ibnu Rawandi në gjarja këti është Shume e gjan Ka qenë prej njerëzit ka qenë musliman Pasaj ka bo rritë, pasaj ka bo filozof Pasaj ka vendos parime të filozofijës Dhe i kanë zirë njerëzit prej imanit Dhe pasaj ka nërë të zilit Të cilat kanë thonë se imani është Vesh me njoftë Allahum Vesh me njoftë Allahum Vesh me thonë i besoj Zotit I besoj, kitë i besoj në Zotit Për i kësoj fjale na, këti besojmë Zotit, që ka lindë, po kretë një ditë kanë me hinë gjenatë. Ha, kretë një ditë, adhë t'ishe, adhë kohë në sotit, adhë shkijët kanë me hinë, funi-funit. Funi-funit edhe ti nuk hejë, adhë shko problem. Apo, shhtë, të është meselja. Pasaj ka thonë, nëmbi këtë fjale, dhëtë me hinë Jehudët, sa ata e njofin për nga merin dhe i besojtë, ka thonë Allahu Gjelle Gjelle Aluhu. Ja arifu në hu, kema ja arifu në ebna e hum. Ata e din për nga merin që shu din fmit e tëra. Jib në këthiri thot, shembol, me qitë fmijën tanë para një qimë fmijëve. Fmijën tanë me qitë para një qimë fmijëve. Edhe me thonë, ha, a munësh me gjitë se li ashtë të joti. Kush dishon që se në gjenë? Në gjenë, e, asë këtu. Minjerë, fmijës vetë. Nuk ja uqë. Mirë po fmijët janë, a janë fmijët përgjë كثو يهود انيف محمدين عليه الصلاه والسلام مجثا قدن الله جل وعلا فلعنه الله يا للكافرين لعنيت ماذكين الله تشوف بكفرات يهودت باساي ثوت واستقنوها نما بيندي كان بزوا تي ولم يتبعوه مؤمنين بذلك اما نوك كان نديق عطا افيالا نوك كان نديق ارغمنتات عطا نوك كان باس ورا تزمس وقد نفى الله el iman anhum Allah ka mohu imanin pre tyre dhe e citojm poezin edhe me kta e perfundojna ka thoni Ibn Qayyim el Juzaini al-brnati al-kafia al-shafia an nunia ktameleina Allahu jalla jalalu ne ta ardhm nese ne mundson zotit e barrekute ke u teala do ta lexojm poezine e imam Ibn Qayyim el Juzaini e cila esh per poezive per mbledhse tubuse te gjitha meselesat te imanit me nje me nje ritm te hatasha me një rritëm të atasëm, 5.700 e, e dishka vargje, thotë në këtë mesele, qalu, i qërarul i badi bi ennehu, khalakuhum, huë mund tëhe l'imani, than, thankush, than kush, grupët e devijuara, than, i qërarul i badi, po hi mi robhve, i robhve, se aje është kryusi, për Allahun, kjo është kul me imanit, Me thon se ti beson se Zoti ka kriju këtë univers, kjo është kulmi i imanit, s'ka më shoh. Wan nasu fil imani shay'un wahidun kal mushti 'inda tamathuli al asnan. Dhe thon se njerëzit me iman janë të barabartë, sikur një gjë. Kal mushti sikur kranit 'inda tamathuli al asnan. Ku i ka atë dhëm të barabarta. Kan thon njerëzit me iman janë të barabartë. Çka çogut ne sa i besojn Allahun Xhelalu ala janë barabar. A keni pau do një kranç që e ka ndonjë deg më të lartë? S'ka. Këti janë barabar. Fa fesal eba jehlun we shi'atuh. Atë arthatimun Qayimi. Pyte eba jehlin, e bujehlin dhe grupunin e tij. Waman walahumu min abidil authane. Dhe pyti me shtë e bujehlit, adhurues te idhujve. Adhurues te idhujve, pyti. Was'al il jehuda. Dhe piti jahudët Dhe gjdo mushrik të pabam sunat Abeda l-mesih i muqabbi l-sulbani A dhruës të mesihut Isës Muqabbi l-sulbani Tësët e puhtin kriqin Pse i qënë të pabam sunat Sepë satan e vina kondrëstojnë në këtë mesele Andaj e kanë morë emrin të pabam sunat A dhruës të kriqin Piti ata Was el-themuda Wa aada Belsel qablehum, dhe pytë thëmudin dhe pytë adin Qa është pytë? Gjuna rabe, qka i bje pytë? Hulum të përto, hulum të përto, që kanë thonë këtë mesejle Pytë thëmudin dhe pytë adin, popullin e adin Wesel qablehum dhe pyti popullin para ti Para tëre, a'da e nuhi, ummet e të tufani Pytë popullin e nuhit, popullin e të tufanit Zatë janë rëmbyja, janë rëmbyja nga dënimi i Zotit e marrë ke u taala. O s'al e al jinë të lëinu. A të arrif al khallaq a m aspahte za nukrani. Sot madje pyetë babën e xhinëve. Kush është baba i xhinëve? Iblisi. Pyetë babën e xhinëve. Ai beson te Allahu apo i e shëndru në shafir? Pyetë, pyetë Iblisin. Na e përmendën. Me lehen Allahu ju jëlwala u ditobojm ajetet të cilat argumentojnë tekstet të prera ku iblisi i beson Zotit e Barak Ewa Taala jo i beson vetëm rob i beson Allah dhe i tutët ati dhe i friksohët ati dhe ko dronën për e ati me gjitha ta është lajn i malkuar kafir kamahin e gjenhem khalidin e fija Allah u nërujt dhe kjo mesejlët te jet e rëndësishme dhe të pytë edhe këta tu i besu Allah u ta për jo was el shirar al khalqi eqbaha umetin lutijah hum në kihu dhukrani, pëti kryesat më të ndyta që kanë egzistue, eqbaha umme, populli mëjnë dyt, populli mëjnë dyt, lutije, populli në lutit, hum në kihu dhukrani, ata që ka mërtojnë me bura, hum në kihu dhukrani, mërtojnë me bura, was el këdha ka imame kulli muatilin, pëte gjithashtu imamin e gjdo ateistit, firaunah, Firaunin, pëse firaunin ateist, guptimin ateist, se pësa i ka thonë, e në rabë bukum, unë jam zoti juve. Firaunin, ma' karune, ma' hamane. Bash me shoki në vetë, karunin dhe hamanin, veti këtë komplet. Hëlka ne fihim munkirun lë khaliq, a ka pas në mesin e tërë dikushka e ka bohu e zotin? A ka pas, shka e këzistuve, nuk e këzistu. Andashe kur islam, ka orënën përfundim, në librat e ti, se ateizmi, ateizm nuk eksiston, nuk, ajo shfalë që prej përjasht, nuk eksiston në realitet. Thot pyti, a e mohojnë ato Zotin? E er robbil adhimi, mu kewinu l'ekuani, pyti ata, a e mohojnë se këtë univers e ka ndërtu dhe ka kryua një Zot i madhë? Qa është pytja? Qa është përditja? Ata e kanë besua. Theljeb shuru ma fihimu min kafirim, thot atar letë përgzojnë se nuk eksiston tokë qafirë do përqësojmë në në dalën e të vënë dasëm le të festojnë se se ekziston çafër në tokës edhe këta ajeta që flasin për kufrin janë haba al-mandura ta kota kjo është pezullimi kuranit a pshaku arritëm nxjerrja e islamit prej fjalës iman dhe nxjerrja e imanit prej fjalës islam dhe mos kuptimi njëra çetër si njësi e përbërë njësi e pandar ku shkon shkon me pezullim të kuranit shkon me pezullim shko kuran A dhe njëpse? Se, se kur anë i ndonë njërzit, i ndonë. Min hum kefir dhe min hum mu'min, prej tyre ka mu'mina, ka besintar dhe prej tyre ka qufar, prej tyre ka zullum qar, prej tyre ka të drejt, prej tyre ka të prishur, prej tyre ka të mir, prej tyre ka të ndit, prej tyre ka të pastër. A kështu i ndonë. Dërsa këto ndarje, këto sende nuk e lejojnë. Ky parem, kjo të mënduarit e grekve, nuk e lejonë. Andaj thot let përgohoh se nuk ka në tok cafer hum inda jahmin kamilul iman kto të të jahmi janë me iman të plot. Andaj rezumeja që sa me seile lezardan darsham është që njeriu nuk guxon as se si ve me mendue se njeriu mund të më pas iman në zemrën e tij nëse nuk vjen me plotësimin e farzeve. Nuk ka mundsi dikush me fal farzin edhe me ardh me farze nëse në zemrën e tij nuk ka iman, dhe kjo është e papranuar të allohu gjelle gjelle wa ala, është e papranuar të allohu të bareke wa ta ala dhe se ehlisuneti dhe se pengameri aleji salatu wa salam dhe se racionaliteti edhepse nuk e kam zakon të i përdori këtë termët e huaja racional për mirë po, ka njërës të cilat kanë dëshifë të, të mesele pasi edhe ligjeratot kalojnë në qarkullim, të menduar i të shëndosh kur anore të pingamerit Alehi Salatu Veselam dhe sahabeve, shokve të ti më të ndërshëm, atësët kanë qenë të përgëzuar tuk e qinë gjavë, radhi Allahu anhum, Allah është i knasme ta. Dhe gjenerata e që la ka orë pas, dhe gjenerata e që la ka orë pas, që ka thoni më një hajeri, gjenerata e mirë përfundo në vitin 220 të hijri, këtë gjenerata në kryjë me pingamerit Alehi Salatu Veselam, kam pas një bindje. Dhe kjo bindje është se, islam dhe imani, janë dy terme të cilat nuk ndahën njëra përre tjetërës dhe të dyjat argumentojnë për termin din fjala din, fe është fjala iman dhe fjala islam dhe se neve të jemi të obliguar prej Allahu Gjellawala me mush zemrë me iman dhe me mush gjimtyrët me vepra të se da të janë rezultat dhe pasqërim i këtij imanit i cili është brenda zemrës e lutim Allahu xhallahu ala me të gjitha emrat dhe cilëtit e tij të larta që Allahu xhallahu ala na furnizon iman të plot ndoncën Allahu xhallahu ala me me mesruh edhe me manifestua imanin e zemrës të gjithërtas tona elucimallahu xhelalu ala qe allah subhanahu wa taala na mson me pas përfundim të mirë elucimallahu xhelalu ala qe allah te bareku wa taala ta ngrit vet din tek muslimanat tashme vullnet nda ambicet tek muslimanat per ta msuar fejen e tyre per ta msuq kuranin e tyre sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam elucimallahu xhelalu ala qe allah te bareku wa taala muslimanat kudisyan allah te dhehmon zulumchordimis vet e dishmartallan te burgosit muslimanov allah te leran aqulu qawli hada